Вона нагадала йому Мелану, якою-то була п'ять чи шість років тому назад. Але образ Мелани вже розплився в просторі часу, утратив чіткість і свіжість. А це дівча було зовсім близько, таке чисте, по-дитячому ніжне і разом з тим загадкове, що в нього здригнулося серце і на мить затуманулася голова. Він спіймав її погляд і був вражений. Бо помітив у ньому щось таке, що змусило його підвести на неї очі ще й ще раз. На вигляд вона здавалася отроковицею, а погляд її був не неподитячим осмислений, глибокий, зрілий, ніби належав дорослій життям омодреній жінці. У ньому вже не було і краплини того вирядування, з яким вона зверталася до батька, а навпаки, Плекась, якась загадковість, заглибленість і цікавість. Наступну хвилину, коли він удруге зиркнув на неї, той погляд був уже зовсім інший. У ньому раптом заблискотіли якісь лукаві іскринки, ніби вона узріла в ньому щось чудне і смішне. А потім, коли зіркнув третій, ще інший. На цей раз йому здалося, що дівчина просто зневажливо, навіть загиди, розглядає його, розпатланого. Тобто з не нестриженого чуба, що важкою гривою спадає на плечі. Також буйно бороду. Та й одяг з чужого плеча був недоладний. Він злегка почервонів. А як би вона дивилася на нього? якби зустріла таким, яким він був ще сьогодні вранці, брудним обірванцем? Та ще коли б почула нестерпно смердючий дух затлих мослаків, якими його годували, кінського та власного поту, що ніколи не полишав його, коли побачила те дрантя, що звалося його одягом. Добре, що він скупався і переодягся, а то б не залишалося нічого іншого, як під тим поглядом провалитися крізь землю. Він ще раз зиркнув на неї. На цей раз її темні очі були смутні глибокі, як серпнева ніч. Де й поділося оте, Загадкове, сміхотливе та пустотливе, що так його збентежило, він хотів глибше розібратися в ньому, новому для нього погляді, але тут його думки перервав боярин Дмитро, який, зітхнувши, сказав Рідні мої, дорогі мої, два літа жили ми у передчутті близької біди, яка вже прокотилася вогненним смерчем по добрій половині нашої землі. І го здіждалися. Вона стоїть уже на нашому порозі. Наступають для Києва і київській землі Судні дні. Прийшли дикі і люті племена, Гоги і Магоги, Безбожні Мавитяни, монгали Татарови. Раніше ви чули про них лише Від утікачів біженців А нині побачили самі. Та не будемо загодя лякатися, не будемо загодя ховати себе, Київ – город великий, Люду у нас багато, з нами князь Михайло Всеволодович З дружиною вистаємо. тож будемо сподіватися на краще. А зараз до трапези, і хай вона буде не останньою у нашому житті. Він перехрестився і почав їсти. Це ж саме зробили всі інші. Добриня був страшенно голодний, Упродовж п'яти років він не пригадує дня, коли був ситий, а сьогодні взагалі не мав і риски в роті. Щоб не привертати до себе уваги боярина та його домочаців, він намагався стримуватися і їв по волі. Та скоро забув про це. На столі свіжий хліб, якого він не тільки не їв п'ять років, а й не бачив, гречана каша з гусятиною, Солоньо гіркий та квашена капуста, на лисники, перекладені сиром і запечені в сметані, все це дратувало, аж дух забивало. Його молода плоть озвіріла від безконечного голодування, від недоїздів половецьких та монгальських, а тут раптом така своя, звична з дитинства, смачна їжа, і він мимоволі забув про все і про всіх. Міцні зуби з хрумкотом кусали присмажену шкорінку хліба, з вовчою пожадливістю рвали гусячу печеню, хруцкали соковитими огірками та капустою, змащеною запашною ржиєвою олією. В одну таку мить, коли він, забувши про все, запихався за обиде щоки, його погляд упав на янку. І тут він замер. Недожований кусень застряв йому в горлі, Дівчина тримала перед собою дерев'яну ложку з кашею, але не їла, а поверх неї дивилася через стіл на нього. І знову в її очах було щось таке, що змусило його густо почервоніти. Мабуть, я їй здаюся бридким чудовиськом, подумав він з досадою, що пак. Патлий борода, як у попа, а пожадливість, як у вовка, є з чого дивуватися? Йому було ніякого соромно. І він відклав ложку. Боярин Дмитро помітив це і теж витер вуста рушником. «Ти поспішаймо. Вечір довгий, а все, що в мисках наше, поговоримо. Я хочу розпитати про дещо нашого гостя». «Питай, боярине, тихо промовив Добриня. Бачиш, парубче, якщо ти потрапив до нашої господи, то розкажи, хто ти і звідки. Як жилося тобі в неволі?» Все розкажи, все нам цікаво знати. Добриня сумно сміхнувся. Якщо все пригадати, то й ночі не вистачить для розповіді. Сього не треба спочатку, хто ти, звідки, як потрапив у неволю. Ну, це найлегше. Родом я з Калинового кута, що над Ірпенем, якраз на упроти Лисівського монастиря через річку. Знаю, кинув головой Дмитро, це недалеко від наших вочинь. Личанки та музич. Я бував там з хлопцями на ловах у приірпінських лісах та плавнях, гарні місця, розкішні, ліпших і не зіскати».